Fuel B-0, 2 minuts, en català categoria. Aplicacions. Fuel és una versió millorada del programa Fueloc per Palmus que permet portar un registre de les despeses d'un vehicle i fa estadístiques i gràfics del consum de combustible i manteniment per a cada vehicle. Fuel. També pot avisar del manteniment del seu cotxe. Fuel permet usar quilòmetres o milles i litres, galons o galons dels 0. Categoria. Bases de dades. Sistema operatiu. Palmus 2, 0. Llicència. Programari GPL. Mida. 297 KB, zip. Autor. Remy Ricard. Traducció. Paco Riviera. Baixat fuel de freuera Palm.